Boas tardes señoras e señores Aqui desde a Radio San Boi Desde oitainta da de FM Seixan vostedes benvidos a este programa En lingua galega Que é nada máis e nada menos que Galegos Novais E temos por aquí Pois Unhas datos Temos unhas datos que é nosos, os nosos enderezos Que o blog que galegosnovais.blogspot.com E o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E, como digo, isto é calegos no vais quen realizan cada xoves este programa Pois eh, nas vierdes son temos a Fernando Moi boas tardes, Fernando E comeu carón a Xulio Couchil Moi boas tardes, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos xentes E este queñes fala, pois Armando Fernández Así que, señoras e señores Que Fernando xa nos ten preparado por ali algo de música Pois, Fernando, cando queiras, dai o play Creo un amor ese que todo cura Creo una vida que todo me da Creo unos meus soños como apuntar Bueno, baixamos un pouquinho esta música, Xulio, escuitando esta música, xa sabes de quen imos a falar e con quen imos a falar. A voz é moi coñecida, sí. É moi coñecida. Eh, que foi a que nos, tamén no ano 2011 nos representou sí. a España, lá en Alemania, en Düsseldorf uh -huh. eh, Que xa pasaron xa 11 anos, xa eh? xoveu un chisquinho, pero, pero seguimos coitando moi ben esa... esta rabaza sí. eh, Vamos a falar nada máis e nada menos que con Lucía Pérez Moi boas tardes, Lucía Hola, boa tarde a todos, como estades? Boa tarde, ben vida, moitas gracias por atendernos Pois pues nada, encantada, como sempre, de compartir un pouquiño Pois pues, estes momentos es que estamos vivindo con todos os vosos ointes Así que feliz Nos tamén, parabéns e felicitacións por ese novo traballo Que, que sí. foi, xa ten algún mesiño Sei que eso na miña pel ten moitísimo que ver con, con tal Vizcaíno E con, sí. con, e con moito traballo dunha tal Lucía Pérez Con moito traballo, sobre todo Sí, pues efectivamente esta nova canción que, que formará parte dun próximo disco uh -huh. eh autoría efectivamente de meu irmán Xavier Vizcaí ¿no? e eh, uh -huh. eh, bueno, pues ahí estamos con ela que agora a xente empecé a descubrila, uh -huh. temos un videoclip maravilloso, moi, moi novedoso tamén uh -huh. e eh, a verdade que estou feliz porque a xente está acolhendo moi venga, además agora que se encontra estamos a punto de celebrado o Día da Muller, creo que ben uh -huh. perfecto, ¿no? para, para, ese, para ese momento. Por eso dicía que este é un homenaxe a muller, sobre todo esas que te rodean a ti. Sí, efectivamente, eh, esta, yo sempre digo que é un propósito de verdade, donde efectivamente eh, non somos unha única versión de nós mesmos, que somos varias versións que nos aunamos nunha mesma, uh -huh. y efectivamente eh, eu son o que son pois Influída indirectamente directamente gracias pos pues, as mulleres que formaron parte da miña vida En este caso pues tanto mm, miña nai, miña tía, miñas primas, miñas amigas pues, a final mm. forman parte parte de mi ¿no? Pero que con esta canción Po pues todo o mundo lle faga esa homenaaxe á súas mulleres da súa vida que ¿no? mm -hmm. eh, tantos están eh, final homes e mulleres non porque. Vale. Eh, na miña Viña Pel este, este xa foi inaugurado, pois fai poucos fai pou... o 25 de decembro, non? En Nadal, non? Sí, efectivamente, foi previos días de, de, de acabar o ano, así uh -huh. de, de, de nadal uh -huh. e nada, verdad que, bueno, esto realmente estamos aí en proceso de traballo duro, porque vai a ser, como digo, este foi o, os primeiros single logo virán outros, uh -huh. e logo virá o disco propiamente dita, así uh -huh. que aí estamos traballando a, a full. <risas> Oye, porque detrás deste disco hai moito traballo, eh como... Entre ti e máis vizcaíno Tu estes que traballar a fondo Arreo, eh? Para facer este, este disco tan ben feito Sí, bueno, todo, todo ten o seu traballo Todo o seu esforzo Todas as horas de dedicación así que uh -huh. Pero bueno, sempre digo que ao final Somos auténticos afortunados Porque podemos eh, eh, facer o traballo que máis feliz nos fai Así uh -huh. que ese é un auténtico Premio que che dá a vida E uh -huh. agora o que hai que fazer é que para cuidarlo Hai que seguir traballando adiante Exactamente uh -huh. Dices se falas de que plasma o teu, o teu universo o meu universo, Pero que, sí. en realidad, bueno, como dixetes no anterior, no 15 soles Pois pues a mellor tamén participarán moitos dos teus achegados E amigos e, e grandes músicos que teus a teu alrededor, uh -huh. non? Bueno, en este disco precisamente no vaya a ser así, porque vale. bueno, al final no todos los discos pueden ser colaboración, porque al final tampoco tenía no. tanta gracia, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, los 15 soles, voy para celebrar los 15 años, eh, no, me acompañé y me envolví de grandes amigos y músicos. Claro. En este ¿puedo haber que puede haber alguna colaboración, puede que sí, pero um, habría una colaboración, pero los demás serían cantidos eh, propiamente niñas ¿no? sin sí, uh -huh. eh, ningún tipo de artistas ¿no? o, o lado uh -huh. Perfecto, o sea que traballo propio eh, eh, moita dedicación personal No uh -huh sí, xisi sí, sí, todos os, todos eh, todo é eh, como digo, a base de boito traballo, pero pero ao fin lle cabo eu xa tiña moitas ganas de novo disco, de novas cancións, eh despois de todo este parón de todo esta que momento que vivimos, eh, estaba xa cousa fresca, ¿no? Sí, entón sí. agora começamos con a miña pele e virán cousas que tamén, bueno, que, que nos que nos movan a alba e eh, nos movan ao corpo tamén para para todos. Pero non nos descubrir nada, o sea, na miña pele <risa> No, de ya momento, porque estamos, eh, de momento, en la miña pelea que estamos, eh, tenemos ahí ya algunas canciones rematadas, pero bueno, vale. es que es que casi imposible explicar porque hay que escuchar, ¿no? Vale, vale, vale, <risa> sí, sí. sí. Bueno, pero sí que nos puedes decir cuántos temas va a estar, ¿no? Bueno, pues no no sei tampouco Vaya, Tampouco hombre. sei, tampouco sei Mira, pero de eh, Probablemente desde o 11 temas sí. irán mm -hmm. eh, eh, O importante De todo isto é que ese disco Pois pues, nos dé mm, pues, Concertos en directo, actuacións en directo Que é o que queremos Donde mm -hmm. nos nos alimentamos os artistas y vale. agora Sobre todo agora tamén neste momento Estamos preparando os, o, o que son as latas de verán Datas mm -hmm. de, de concertos a, O que aposta en escena O, o show do deste Blau. Sí. Eh, esperemos que Barcelona este ano lle toque, porque já é hora, já é hora, já no? que Deleblegue. espero que, sí. Sí, sí, espero que de... estamos gestionando, estamos dando voltas ahí... a unha xuanta, así que <risas> espero que igual na primavera podamos ter de... noticias. Sabes que debecemos de... por, por estar aí candatía, más verte e aplaudirte. Yo yo das ganas que teñes estar aí xa con toda a miña banda aí, xa eu creo que xa é hora. Que que, que aí non xa, xa passou por os nosos estudios coa súa sí. compañeira e eh, sí, eh. eh. eh, bueno, que bueno, aparte que de, sabes que te admiramos, non? Eh, eh as veces que nos falamos cos cos nosos entrevistados tamén lle dicimos que somos talismán, Quere que रे dicirse que despois de entrevistarte vas a ter éxito e eh, vas a ter algún premio. <risa> Pois pues, oxalá, iso que máis desexo eu. Si, si, si, si. A ver, temos constancia, eh, temos unha lista eh, de todas as personas que te de e que despois tuveron ou un premio ou ven un éxito determinado ou, mellor, contrataron para un sitio especial. Mm -hmm. pues pois eu creo que estantes, nada, xa estamos. Eh, o preludio de que xa, en breve, me chamaran para a data daí en Barcelona. Claro, e se non faremos de, de, de, de ponte para que mm, por exemplo, no tradicionarios te, te, te chamen ya, para que fagas unha pequena intervención. Dís sí, sí, y sí, todo suma, todo suma. Claro que sí. Porque, bueno, porque mira, vamos a indicir unhas eh, que tuveron tamén no mismo sitio que a ti. Están eh, xogueiras. E uh -huh. entrevistámoslas aquí unha vez, unha vez ou dúas, se eh, foron entrevistadas Fomos... por nós fomos os o primicia para Cataluña de entre, sí. eh, entrevistando a esas, a esas tres mozas, esas dos irmáns ya, bueno, total que a partir de aí uh -huh. seguimos contactando con elas e eh, a última vez foi, foi a principio de, de, de... Sí, a, a principios de ano con con con sí. con Ses, estaba sexa aquí ao. E cémolles unha sorpresa ses es É que eu admiroas moito, ademais hai unha delas que ten unha voz fantástica e tal. E dicir por van a ter un exitazo, presidente. Aí, pues nada. Sí, e aí están, aí están <risa> sí. repartindo a música bueno. por, la, por todo o mundo Pois pues bueno. é barba, maravilloso pues. sí. a ver, O xalá es... so, as, as persoas que entrevistados son des boas no, Non é porque nos Se <risa> <xamos Exactamente>. <risa> si non forades boas Non te iría éxito Por lo tanto, no. temos a sorte de que nos deixades Falar con vosotros E, e despois vos sodes éxito Hasta cando <risa> falades Moitas mm -hmm. gracias uh -huh. eh, Luz O digo, perdona Miren aquí unha cousa Que falía, falaba algo da luz Pero que por ese me confundín m Quería dicirche, Lucía Que ¿Sí? Te previsto algún concerto Xa casi previsto Para a inauguración de uh -huh. ese CD? Bueno, eh temos mmm, ahora mesmo estamos esperando que todo aí propiamente, edita, bueno, temos as datas para o verán, te caso a xullo, eso, pero bueno, espero que antes de xullo haian de xuño haian cousas uh -huh. antes de efectiva. Mira, bueno, unha cousa que xa podo adelantar que seguramente apresentarei é que estarei o, en Miami, estarei o próximo 12 de, bueno, o 17, 17 de fe, van A Unha celebración, a unha inauguración dun cruceiro uh -huh. Propiamente dito galego ali nunhas das calles principales de Miami uh -huh. eh, E vou estar alí co, bueno, pues, Con moitos galegos Así Muy que bien. estaría actuando por alá a, a, a mediados de marzo Mirei para Para, ahí, para, para Miami, que mira, que ven, mira que ven sí. pues, Moitas felicitacións ah. De verdade que sí. acá, Ten unha representante galega como a ti Pois pues, Vai a ser un, un puntazo Sí, sí, pois pues sí, espero sí. que si sí. espero dar a, dar a talla como el debido Anota. eh no. de es pues por eso obra pois eso estamos grabando tamén programas de televisión ah. estamos aí pois pues, ao final ao fin do cabo pois pues, sin parar afortunadamente lle vale. ese o so que como uh -huh. decía antes eu que o que queremos que non haya moito moitos parol, porque esos uh -huh. son os que realmente uh, nos fan pasar mal, ¿no? Así que un son claro. afortunada porque a pesar dos momentos complicados que vivimos, ti, pois estiven traballando con todo o tempo, non? Entón, uh -huh. xa xa a televisión, xa, xa, xa con cousas, eh, proxectos meus, así que, uh -huh. bueno, feliz. Uh -huh. sí, sí. O sea, Porque, eh, digo que ten un incio de eh, sacar esta xente tan boa, estas personas <risa> como a ti, como a te, como Vizcaíno, en fin, e outros máis tamén? Bueno, pues, mira, po, po, pues, mira, es que ten o incio? Pois mira, hoxe tú, Casualmente estou no Intio, estou eh, a ventana aberta diante dun paisaxe que isto é paradisíaco, mm -hmm. eh, e efectivamente a terra do Intio sí que é terra de grandes músicos, moito de tradicional tamén, ou mm -hmm. grandes grupos fol, mm -hmm. eh, pois debe ser esta terra esta procura de, de bueno pues que, que inspira, ¿no? A propia terra inspira e fai que, que salga en forma de música, todo que sexa eso. Sí, sí, sí. entón estás cerca do que dice Bizcaíno a palleira, ¿non? Pois pues esto ahora que... mesmo, ora, Diño, no me estoy na palleira, pero estou ao lado, na, no salón do lado, así que estou ao lado <risa> Diño porque estamos vaya. aquí tamén para grabar aquí mas cousas e eh, ah e eh, eh, eh, eh, virá ora, aí dende non está aquí, pero pero virá pronto. Uh -huh. pues, sí. Eh, eh, aproveitamos para enviarlle un saudo moi cordial que que, que esa tamén daré... Eh, a ver eh, sí. ma, Que máis cousas nos podes contar para os nosos oíntes que, que saiban. Bueno, xa saben todos os nosos oíntes que hai eh, Cluciete, unha páxina web, si, sí. um, Uh -huh. Sí, hoxe en día como a páxina web, as redes sociales, mmm, o, está todo, uh -huh. pois pues, eu animo a todos os jóvenes e si, se si non me se si no ou se si xa me coñecen e non me siguen, pois pues, efectivamente polas redes sociais, tanto polo Facebook, uh -huh. polo Instagram, polo Twitter, pola páxina web que ben dices eh, ti lucía pérez.es, pois aí Está toda a información, aí está todo o que vou facendo no día a día, tanto profesional como algúnas cousas máis persoais mm. eh, E bueno, pues aí, aí, aí comparto tamén con todos os meus seguidores o que, aí, o que, eu, o que ademais, eu quero, non? E ademais de compartir, tamén poden adquirir, ou polo menos mercades, CDs, que xa son varios, sí. xa, cantos levar xa? Pues tengo 7 discos, 7, 7, 7, 7, 7, 7 trabajos que ves, eso en triunfo, eso ¿sí, es, ¿sí, pues sí, mira, sí. al fin y al cabo, sí, y efectivamente pueden adquirir eh, a través de la web, en sí. luciapel.es, ahí pueden nos mercar, eh, nos enviámoslos a, bueno, por correo postal, uh -huh. danse, pueden se le va, mandar eh, también firmados y personalizados, uh -huh. ahí está también, uh -huh. sí, sí. Claro. Caro caro, además, ese é un agasallo a, a, a, a acompañando a, a, o tempo de Mercalo, pois que desde claro. que que cheo claro. cine, cine, a propia artista non é Non é calquera cousa. <risas> Eso é. Lucía, ah, pois que máis cousas lle pode dicir aos nosos xuintes para poder eh, eh, non sómentes admirarte que eh, eh, quererte, senón mm, bueno, diseche que eh, en, en Miami, pero sí. aquí tamén nun lugar te chaman Sí, mira, bueno, me... sí, porque el lugar al final formó parte da... de dos artistas galegos e que pois xa, claro, sí, temos a sorte sí. de ter unha televisión pública que que que fin vale. e cabo pois pues, mm -hmm. pois pues, gracias a ela pois pues, si sí, que eh, temos unha máis visibilidade, una chegamos máis á xente, ¿no? Sí, porque sí. además é unha televisión forte. Eh, elle si sí, efectivamente no lugar, eh, eh si sí que estuve además pai pouquiño presentando tamén este esta canción na miña pel. Mm -hmm. Eh mm -hmm. Y agora, nada, o que, o como dicía, eu, mira, o próximo proxecto se que estas, eh, xa solo... Ahora vou a ir a Machete, como digo eu, a, a polo público dai galego-catalán. Galego, os galegos do Mediterráneo. <ríe> efectivamente, así que xa oxi foi a entrevista para poder mm, volver a inyectar esa esa forza para que realmente poides estar con vos pronto. Ga <risas> sí, sí, sí. Ganas temos de verte, de escoitarte, de aproduirte. Xácho dixemos antes de verdade que que que para non se, bueno, gabarnos de xente como a ti, pois pues non, sí, sí. para non é ningún peligro No. no. Ademais, somos somos admiradores de eh? Xabolo <coughs> Timiveng e tamén os nosointes, o sea que moitas veces poñemos precisamente Música tua, pre, por eso, porque gusta nos presumir e gabarnos de, de xente como a ti. Mira, cando, pues viña pa, cando viña pa aquí que iba a culler o coche, porque eu vivo un hospital, pero agora estamos en San Boi. Entóns iba a culler o coche e diceme un paisano que sabe perfectamente donde, donde traballo, donde, en fin, donde pasos meus ratos libres, como dídeo outro, pois pues díceme, a ver, a quen ides a entrevistar hoxe? E, e digo, olle, pois mira, hoxe na primeira hora ímos a falar cunha rapaza do Incio E díceme, non será a Lucía Pérez Esa, ah, no? esa que se nos foi, que foi a, a Eurovisión sí, E os condenados non ideron o premio É es, es esa mesma, pois pues, aí, aí, efectivamente pues, edna, Desde aquí mandamos o saúdo grande a Se nos está oindo Si, sí, sí. sí, no, ele escuta, escuta sempre ah, Si sí. Ab. ben. A verdade é que para nós é un placer É unha honra terte aquí no nosos, Nesta pequena misión Humilde, pues, chamámonos Porque sí. ao ser municipal pues, O mellor non ten pero, pero sabemos que ten moita audiencia Posto que agora mesmo están escoitando Dende Suiza sí. m, Máximo en Mercedes Dende eh, de, de Brasil tamén nos escoita eh, Cristian eh, de, o sea, Que Temos a sorte De, de, bueno, de, de, de que hai moitísima xente Que as pouquiñas cousas que facemos Escoitanas pois pues sí, eso sí. é pois pues é maravilloso que aquí as cousas eh ao final non son grandes nin pequenas, as caras no. cousas vanse can vanse porque un quere, porque un lle sae, porque un sinte, eh con tal de que haya unha soa persoa que poida escoitarte, xa valeu a pena, eh, ¿non? Así eh, que eh. Así que mandamos un pico a todos os ointes do mundo, ¿no? que mira, sí. precisamente tiña que estar en, eh, solo que por temas da pandemia tuvemos que, que modificar todo, pero hubiera estado pues, de novo en Zurich, oh. actuando, eh, actuéis a varias veces, bueno, en Zurich, en Ginebra, estuve en, ahí sí. varias, eh, en varios lugares, e eh, sí. eh, eh, bueno, pues para todos eles un picazo enorme. Pois, eles siguenos de ahí, no, que más que seguro que non son estos solos, Claro, sí. <risa> efectivamente sí. Bueno, pois pues agradecerche muitísimo Que nos, que perderes estes minutos con Pero que ademais deixe Información suficiente e abondosa A todos os nosoites para que <risa> te sigan E eh, que... Eh, que saibas que desexamos Che todo o mellor E eh, que seguro que terás moitísimo éxito precisamente Non somente se en Miami Sino que mm, quizás pronto te veremos aquí Esto o, os galegos do Mediterráneo os coitaremos te aquí en directo. Exactamente. Pois eso é o que temos que paperar a a remar todo iso aí que é o que onde teño moitas ganas como dicía e, e como sempre que un placer compartir o música é un pouco de papatorio para parábolas, para, mellordito con con todos vós, con todos oídos, oídos. Moiter gracias. Na miña pel arriba. Moitas gracias, Hasta outro momento parece que